من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين دوا قرآن سورة غوري نبي نيتما إذ أد أهل الكتاب ومشركا قيسوس قد ويلي عندها تليم يدوشعو دوكس تويستك تليم يدوشعو الله قصني صلى الله عليه وسلم يدوشن اسمه إذا أسأل اسمه كده آية وكويم الله تبارك وتعالى غوري وقد odnosno za četru tog ajeta ovaj kur'anskih sura, gde Allah, tabarak wa ta'ala, govorio o tome, kako su se i zašto su se podvojili v sljedevanice knjigi. Pokaže Allah, subhanahu wa ta'ala, uoma tafarraqal ladhina utul kitaba, illa min bađdi majat humul bayinah. Ani su se podvojili, ili kako korku to provodi, podvojili su se baš onda, kada ime došao jasan dokis. To jeste, sljedevanice knjigi, kršćani, židovi, se nisu podvojili u svojoj veri, osim onda, kada ime do pregledamo što počinjam gorto ovom kuranskom majetu, daći jedan kratki ubit u, izraz, u kuranski izraz koji se spominje na više mjesta u Kur'ana, to je Ahlul Kitab. Inače, Ahlul Kitab označava nevjernike ili nemuslimane koji se pripisuju Isavu alaihi salam, kao što je slučaj sa kršćanima, ili koji se pripisuju Musavu alaihi salam, to jeste židovi. Ovi ljudi, odnosno ove vjere, oni tvrdeje da su vjerni odnosno da vjeruju jednog boga. Iako, znači ako vidimo sada, znači oni vjeruju u jednog boga, vjeruju u troisto. Međutim tvrde da vjeruju jednog boga da im je knjiga objavljena od Allaha tabaraka taala. Tvrde da su monoteistička vjera i tako dalje. S obzirom da je osnova, da kažemo, njihove vjera je takva. Znaci osnova njihove vjere je tavgid, monoteizam. Pa i bilo na za vreme Musa alejsalam, zaveme Isa alejsalam šta? će bilo i nabiro na religiju, vjeruju u Allaha jednog jedinog ljac samiš znači sad je od njihovi poslanik ali mu salim sada mi salim selam yena govijestio dolazak Muhameda sallallahu koju je znači koji osnovi knjiga od Allaha taala šta isto tako Injil odnosno njihova evangelija znači osnovi su od Allaha te baraqa taala međutim oni su je iskrivili s da osnova njihove vjere Monotoizam je uvo o čemu smo rekli. Islam, odnosno uzvišeni Allahi wa ta'ala u Kur'anu i njegov poslanih Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnatu, su tako da kažemo dali određene povlastnice znači sljedbenicima ovih pravac, odnosno ovih vjera. Pa tako na primjer znate da je muslimanu dozvoljeno doženi ženu koja je kršćanka ili koja je, il je židoka. Isto tako znate da je dozvoljeno muslimanu da jede hranu koju zakolje žido ili koju zakolje kršćan. I postoji još njih propisa znači gdje se razlikuju židovi kršćani od drugih, da kažemo nebjernika, odnosno od ateista, od mjogobožac i tako dalje. onda ponavljam i kažem zašto se to Zato što je osnova njihove vjere, da kažemo, istina. Međutim, oni su to iskrivili. I onda oni koji imaju takvu osnovu, kada im dođe čovjek sa islamom, kada im dođe čovjek musliman, znači lahko mogu da prepoznaju da je islam istina. Zato što? Zato što islam i vera u Allaha jednogedninova. Zato što je islam, vjera u knjigu od Allaha tjbara kva ta'ala. Veru, vera u Allaha poslanike. I tako da je, i tako da je. zato vidite da Allah jala šanuhu opisuje njih, opisuje tajšnje krštjani. Da oni su najbliži istri. Majutim, kao vse misli najbližjej istri? Znati misli se da su danas sijoni koji kažu, samo razmanjako možda da radi. Samo samo oni problem da približe se njemu da njemu da ja mogu smanjiti. Tako vidite na primjer danas međutim da li su danas oni koji kažu da su kršćani da su oni najbliži istini? Naci nisu nego Allah t'barak ve taala kaže da su najbliži oni i t'ra a'yunuhum tafid oči kako suze za što su prepoznali istinu znači misli se na one kršćane koji su dobrojeni po sanika alaihi salatu koji su prepoznali, vidjeli da to sada čim je došlo po Muhammed sallallahu alaihi wasallam da je to istina i on njega sallallahu alaihi wasallam povjerova dobro, i zato znači na dosta mjesta u Kuranu se spomeni ahlun kitab, međutim ovaj tako da kažem povlastica, ili ovo posebno da kažemo uh, mjesto njih, zaransko drugih nevjernika, del to znači da njima ima oni koji će uči kao što to tvrde neki filozofi, kao što to tvrde neki koji se prepisuju s i tako dalje. Ne znači draga braćice i sestre. Zato što u toliko ajeta i toliko hadisa Allahu pokosanika sallallahu alayhi ve sellem se jasno kaže, znači da Allah tbaraka ve taala dolaskom poslanika Muhameda sallallahu alayhi ve sellem je din ovdje Islam. Allah tbaraka ve taala kaže: "A onaj ko ne traži dina, neće mu biti prihvaćen." Vozat alaji, ako budete tražiti neku drugu vjeru mimo islama, ona odjedan ne smije biti šta primjer. الله قسمك صلى الله عليه وسلم كاجو حديث كدركه وكصيح وسيفه امام مسلمه والذي نفسي بيده لا اسموا به احد انتكمين قاوتشروت سما يدوشا زمنه نيتش چوتي نيكو بيو كرشتاني لو بيو جيدو كوي چومري اتومن الله تبارك وتعالى انا مدسميه سوره قران وكاجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه نبي انيت سوني كوي كاجو دا نبي لقد كفر الذين قالوا نبي кой кажу да иса да он син аллах نعوذ بالله تعالى ان الله تبارك وتعالى كان يقول شو ما الله عليه الجنه وبدنه من اللهم يا جنة وشنو وشنو زبراني يرى فينا يرى سي بصانيكا يرى عيسى عليه السلام يرى يرى موسى عليه السلام المهم استاذنا عيسى عليه السلام فرديوزا سبكه وشتي danas кажу kršeni da on božein sin ili etrdio ono što danas radi danasni kršeni uzbilai da ne kažem opsuje ili nešto ružno kaže o jednom, o bilo od kojih od Alagh Poslanika da je sad im otišao po da se satim posao, da se postao na Međutim, s obzirom da je osnova da kažem njihova osnova da im je bila ispravna, pa se onda izmijenula, zato su dobili ove povlastice. I to može jasno vidjeti, onaj koji bude čito ili izučavao historiju kršćanstva. Pa ćete vidjeti tamo kako u osnovi znači na početku historije kršćanstva kako je bila vjera u jednog Boga. Pa su bili onda oni koncili pa nakon Budija jedan paveru, pa budija nekoliko godina poslje toga pa kažu veru u dvojstvu, pa do knjižu došli do toga da veru u tvojstvu, i tako dađi, i tako dađi. Maju ti što nam je sad da o da vidi. da znamo. Odnosno da vidimo da Allah jala ša'na u Kur'anu nam išje mjesta. Spomni je nam ahlu kitab Odnosno spomni je niho Nekada je. Nika da Allah jala ša'na u kaži, kao što kažu uvam ajetu, odnosno da vidimo da Allah jala ša'na uči l-kitab se nisu podvojili. To se nisu odustali, odstupili od istine, osim onda kada im je došao jasan dokaz. Znaci što znači ovaj aj ovaj aj znači došao im je sam dokaz. Jer u njihovim knjigama bio spomenut Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Među tim kao što vidi, ali kao vidi, leđan od Arapa, rekli su kako da Allah pošalje poslanika iz sred Arapa. I nisu izoglosti htjeli da povjeruju, da povjeruju njega. Neki su rekli što ograzdnoga, neki izograzdnoga. Među tim došao im je sud, ona kako je došao, kako je bio opisan u njihovim knjigama. Pa su dali predno svojim strastima na jasnom dokazu, Na jasnom dokazu koji je došlo da kažemo čak i njihovim svetim knjigom. Nego se poveli, za čim? Poveli su se za strastima. I onda kada se poveli za strastima, onda su odadljeli od istine, onda su međusobno razišli, onda su nastali među njima frakcije itd. itd. I zato vidite na dosta mjesta u Koran da Allah Jalishanu nas obavištava o, to njihovu, o toj njihovoj podjeli. I sada ovdje ne sve te svete ajte, znači spominje samo ovdje, ovdje ovaj ajt koji je spomenuto u ovaj Koranskoj suri. I Allah je lišanu kaže da se po onda kada im je dušao, ja sam dokaz. Međutim, namjera, Allah nam dao sako, dobro, znači namjera ovo spominjanje ovoga, njihovog razvajanja, jeste obavještavanje u smislu zabrane. Šta to znači? Allah je nam spominje kako su se razišli. To jeste kao da nam kaže, oni su se tako razišli pa se moje i tako razići. Ne mojete se razići tako što ćete slijediti šta? Svoje strasti. I zato je došlo u drugim ajetima. u drugom ayetu, u suri Ali imran je Allah dželle šanuke anče, "ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد oni koji su se podvojili i razišli nakon što su im došli jasni yes, dokazi. Misli se na koga? Misli se na kršćane i I zato je došlo toliko, na toliko mjesta u Kur'anu i Sunnetu, Allahu vakosaniku alejhi salat u selam, spominjanje jeva. Spominjanje kršćana, spominjanje jevreja, zašto? Kao se mi ne bi povali za i zato kažemo ovdje u suri, ali Imran je došlo tačnije, da Allah Dilšanu kaže, obraćajuću se muslimanima. I tu, gdje je došlo? Jer Allah je robović, znači čovjek mora da zna da čita Kur'an. Mora da zna na koji način da čita Kur'an. I zato, na primjer, čovjek mora da puno čita tafsir. Da čita knjige koje su vezane za tafsir. Tako, na primjer, kada govori o tafsiru, kako se... Kur'an tumači, ako se uspomni hafiz jedne kesije, kuda su to tafsira, zato imate na prijed skraćene verzije i vratite se na od pod hafzim kesira gdje spominje uspomni, nači na tumačenje Kur'ana, pa kaže prvi nači tumačenje Kur'ana, furam an, Kur'anom, da Kur'an tumačiš Kur'an. Međutim neka asar spomenut općenito. Međutim neka majitma je došla specifično. Na primjer, postoji slučaj da možemo reći s ovim majitom. Od Allah dželešanu obavještava zašto se različi. Međutim drugi majitma me je došlo namjera toga, a to je da nam se zabrani da mi ne bi bili, da ne bi bile kao. Po onda tumačimo, Suna kod samiqa sallalahu alihi wa poda tuma čemu govoru mas'haaba i tako dali, i tako dali. Maguti, isto tako čo treba da vidi ajet u kojem i kontekstu došao. pa va ajet da nas izabranjuje da budemo kao kustani židovi, da se ne podvajamo. gdje se ispominje dolazi na kon onija ajeta koji saki put na počerku predavanja citi To je ajet da Allah diršanu kaže ya ihu alazine amanu taku Allah haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum slimo. Wa vjerni ciboyte sa Allah isti isponu Kuidola jaet posle toga vasim bi hablillah jamian wala tafarati isi se čur sadrži da Allah u džetu ina mojtese Brazilaze i onda dolaze YAI da kažem ispo toga dolaze YAI da Allah nam zabranje Allah taborak ve taala nam da zabranje da budemo kao kršćani i jeдови po svom poviimani po svom poviimani dobro a ovo <سؤال> يا الله وصلنا عليه الصلاه والسلام وببيس يا ناس برازيليا جنوا بجمتها وكوي ابي رازي فراكصيا في سيك فتاكو كاج الله وصلنا عليه الصلاه والسلام قوري تشوكرش انا مزيد من كاج وستتقلق امتي فاجي تاكو تشو على 73 فرقه فاجي تاكو تشو سابديالي تي موي اوميت كلها في النار الا واحده ساكوتي سكوبينا تشبيتي اوتري واسيم يدني ساكوتي سكوبينا تشبيتي اوتري osim jedni. Ashabi Allahu Oposanika alayhi salatu wasalam kada uh, reč, nis, su, kada su, da kajemo, kada su čuli ove reči, jer nisu male. Ove su reči izošli iz usta Allahu Oposanika, peygambara Muhammeda sallalahu alayhi wasalam. Ashabi se pripaduši i kažu Allahu Oposanika, men je ja Rasul Allah, koje je ta spašena skupina Allahu Oposanika? Opiš nam tu spašenu skupnu, kako da mi budemo na anyway. njom? Allahu Oposanika alayhi salatu wasalam dada tu definiciju. I to ono na čemu ćemo danas malo dostanemo. A to je da Allah pos. s.a.v. je rekao, govorit će to u sprašno na skupini, kaže to je ona na kojoj sam ja, va ashabi. Oni koji su, na onom na čemu sam bio ja, to je sa Allah pos.a.v. i na čemu su bili moji ashabi. Jogu ovdje pojimanje na čemu su bili moji ashabi je veoma bitno. Zato što sva svaka od ove 72 frakcije sebe pripisiva čemu? Pripisiva Kur'anu. Imanje više hadiju su, međutim sa hadijsima sigraju. Ovaj hadij je slab, ovaj hadijs nije slab, ovaj vaki, ovaj naki. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, svaka traži tako da kažemo neki dokaz, neki dokaz, neki dokaz u Koranu. Pa tako što znate, znači, čak i oni, kažem budale koje se pojavila, znači, kao što su Jehovini svjedoci, i tako dalje, kažu oni, kažu, u Koranu je spomenuto da Mohamed nije posljednji, da nije posljednji nije posljednji. Kako? Tako i tako. Pa ti navedi, navodi onda na kakve ajete, i tako dal Majutim ova definicije ove riječi Allahu mu poslaniku alejhi salatu vesselam ono na čemu su bio ja i moji ashabi je da kamen glavni udarac i udarac svim frakcijama i svi svim sektama atu je da sako vjerovanje ako hoćeš da vidiš da li ispravno usporedi ga sa vjerovanjem ashaba Allahu mu poslaniku sallallahu alejhi i sa praksom Allahu sa praksom ashaba Allahu mu poslaniku sallallahu alejhi I zato se sada vraćam i kažem da istog razloga, ashabi Allahovog pasanika, alihim salatu wasalam, imaju toliko wa mjesto u vjerovanju ahli sunnata al-đama'a. znači mi vjerovanju kažemo da ta spašna skupina, to koja skupina, da to ahli sunnata al I naravno da znate Allah dao svako dobro, ne znači da te 72 skupine, da većina današnjeg umeta, da sledi te 72 skupine. Ne nego većina umeta na haku, na istinu. Međutim, te skupine to su malo brojne skupine. Znači padne u nešto napimjetno da traže, da kažem običnu raju da se povede, da se povede za njima. Međutim obični isijet kogod kaže Allah, ilah ilah ilah muhammada rasulullah, uči Kur'an i to na ispravno da kažemo verovanju, znači na verovanju koje uzma iz Kur'ana sunnata Allahu akwasanika alihi salatu wa kao što ćemo, kao što ćemo vidjeti. Dobro. I zato ashabi Allahu akwasanika sallahu alihi wa sallam imaju toliko <laughs> mjesto kod ahri sunnata uljama'a, a tako vidite prije sega u kur'anu da Allah tabarak wa ta'ala na turiqo mi je sa ashabi. al min al muhajirin wal ansar. prvi, koji su pretekli sa drugi od muhajira, insariya fa sada je njiho upis pa Allah tabarak wa ta'ala kaja radiyallahu wa anhum wa radu anhum kaja oni subili zadu wa nisa Allahum ay Allah yabiju zadu wa nansalima oni subili zadu wa nisa ay Allah zadu Sakin sa wa sallallahu a da ne citi nam još ajata, a zatim vidite u hadisama Allahovu posanika alaihi salatu wasanam, vidite koliko hadisa, znači nema hadiske zbirke. Znači Buhari, Muslima, Sunana Budavuda, Sunana Termizija, Nesajja, Mađija, Muvattima, znači da nema poglavlja o vrijednostima ashaba Allahovu posanika alaihi salatu wasanam. Znači vidite koliko je sve hadisa Allahovu posanika alaihi salatu wasanam neko ashabima Allahovu posanika u svojim ashabima pa i do po se na poglavlje vrijednosti se pobekara, vrijednosti Omara, vrijednosti Osman, vrijednosti Ali, vrijednosti Aisha, vrijednosti Hatidže, vrijednosti ovoga, o vrijednosti o vrijednosti onoga. Načel toga da Allah poslanik alih salatu vesselam govori aoshabu Mekanje, kaže kad bijeli bi koliko bijeli, bi kaže niko ne može, znači kad bi dijelio koliko je brduh od zlata ne može dostići ono koliko su ashabi dijelili koliko je pređeš. To jest da njihovo dijeljenje nečega malo, već toliko obilo kao da gospodelj um. To toliko su bili odlikovani Kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je došla da kažemo i nego višta je Allahu uposanika alihi salatu wasalam da će se pojaviti ljudi koji će grti ashab Allahu uposanika alihi salatu wasalam. I zato je u toliku hadista došlo volata subbu ashabi, nemojte greti mojne ashabi. Ova izraza Urabsko misku te subbu znači što se kod nas prevodi kao opsovati. Znači nije ono opsovanje kao što u nas znači. Nego misli se svaka stvar, ideja, mišljenje, riječ gdje ćeš Smanti vrijednost ashab Allahu posanika poslanika sallallahu alejhi ve sellem to se smatra pod ovim smatra pod ovim hadisom. Pa isto tako, onaj isto tako, vrati se da kažemo na knjige akajda, na knjiga akide znači vidite će se da si govori o ashabima Allahu ve poslanika sallallahu sallallahu alejhi ve sellem. Dob, znači ovo da se vratimo znači ovo mjerelo koje je došlo u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem da to ono načemu ja i čemu subila moji ashabi to je mjerelo. Zašto? Zato što na primjer kad dođete kod mu'tazila i počnemo da da govore ovo me ili ono me. Znači mogu naći da kažemo neki ajd, da kažemo po neko njihovom mišljenju. I da kažemo u ja, skladu sa onim. Znači, Međutim, hoćete li naći ashab Allahovu posanika alihissalatu vissalam da su tako govorili? Hoćete li naći ashab Allahovu posanika alihissalatu vissalam da su govorili da za Allaha ne može sreći ni da je unutar ni da je van svijet. Znači kad upitaš neke od tih pravaca gdje Allah, kažu niti je unutar svijeta, niti van svijeta. Znači, možete li zamisliti ashaba Allahovog posanika, ali i sr.a. da gažu niti je unutar svijeta, niti, niti je I tako dalje, i tako dalje, kao što, ćemo, kao što ćemo vidjeti. I zato, znači, uva stvar je vama bitna. I koji god stvar hoćete da vidite, kao što se nas pomeno u prošli put u predavanju, moramo se vratiti na gledanje i poimanje ashaba Allahovog posanika, ali i sr.a. I odvjerovanje odina pominjimo ali jehri sunnata i džamaata, jeste ljubav, među simovim ashabima jeste ljubav, posebno السلام <سؤال> عليهم اجمعين اللهم الله عليه وسلم اما فاطمه رضي الله عنها واما حسن واما حسين واما علي الله عنهم فيوب اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه كرسوي تراديزي كرس دكاجا مسو يوب يغوريو اولوبا البيت اما اما الله وكسنيك صلى الله عليه عليه وسلم ono što je bitno sada ovdje da ukažem i da kažem Allah vam dao svako dobra to je da kada se pojave devijacije u vjeru, kada se pojave razna pogrešna tumačenja koja su vezana za vjeru, obaveza je na te stvari ukazati i na to pomenuti. Još jednom kažem, obaveza je na te stvari ukazati i na to pomenuti. Znači to je nešto što je šariatska obaveza. Da se na devijacije na iskrivnjena tumačenja vjere da se na to govori i da se na to me ukaziva. I zato vidite, još od prvih vremena, od vremena naših imama, Ebu Hanife, Malika, Šafija, Ahmeda, znači kako su ukazivali. I zato imam Ebu Hanife nije napisao Fikul Akbar svoje djelo iza Kajde, zato što mi je došlo no ćeš nam nam napišiti nešto iza Kajde da bude, ne. Nego zato što je vidio da su so ljudi otišli da pogrešno govore Allaho, po, saniha, alihi, salatu, sanam, po pitanju Allahovi svoj sva. Pa došlo pa napisao Fikul Akbar. Tako je svaki od objašnjenja da se da, da Međutim ono što je bitno isteći, jeste da jedinstvo vjere ono što je danas potrebno ovom umetu, sallallahu alejhi znači, umetu ko ima sobogatstvo u dunjalu. Ova umet, umet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, mi muslimani, mi smo danas taj bogatstvo umeta u dunjalu. Znači, geografski položaj. imamo sve resurse, imamo Imamo što poželimo. Međutim, iz određene razloga smo potlačeni poniženi. Zašto? Zato što smo ostavili Allahu, tabarki od ta'ala I zato, suhano, danas kad dođeš, vidiš čovjeka, kada dođe neko govori o siromaštu. Ljudi danas govore se kao, nema se, nema se, nema se, nema se. Tako, Allah normalno ima mali broj. Međutim, da kažem ljudi u osnovi, jeste li vidjeli? Ima leko od nas da kada mu se podere odjeća, ono baš dobro, da uzme pa da to zaši. Ima neko da kažemo da nosi odjeću toliko više dok se ne raspadne na njim. Ima neko da ne može da silne, da nema para da popije kaf. Mali broj ljudi. I onda mi kažemo da smo siromašni. Mi smo siromašni, ovaj umet jeste siromašan. Međutim, siromašni smo u ahlaku. Siromašni smo u muralu. Zato što čitavo čovečanstvo čeka od ovog umeta da ga povede. I zato pogledajte kada su muslimani bili gore, da tako kažemo, kroz istoriju. Prenjačili su samo nije samo da su osvajali, nego su isto tako osvajali kada je u pitanju matematika, kada je u pitanju fizika, kada je u pitanju ovu, u svemu smo bili predvodnici. Zašto? Zato što smo se držali za Allahu ta'ala ta njim. Kad su došli drugi stvarno da nas Allahšam u polizio. I zato od ovog umeta se čeka čovjekanstvo čeka od ovmeta da ga povijede. Međutim, ne može umet da se ujedini osim ako su ujedini na Allahu i knjiži na sunjetu Allahu Posaniharim i Salatu sa nas veliki broj ljudi da kažem običnog svijeta. Poznajući situaciju kažu, dobro, što smo muslimani ovako razdijedili? Što danas islam umet nije jedan umet, kako će biti boli? Ona je tamo budala, Allah ga prokleo, presjednik tulisa, zabranjuje piđabu svoje zemlji, poziva se na nekakvu demokratiju i na druge vrste kufrajne i nevjersa. ona je mu barek, još isti i taki, da ne kažem gori od njega, ovaj hafizul esad vaki, ovaj vaki. Znači, kako će se, na čemu će se ovaj umet da se, da se ujedini? To isto kad mi sad govorili ovdje da, da, da, da, da su ujedine, da kažemo rađite nacije, da se ujedine rađite vjeri. Znači Islam od da se vratimo u Kur'anu sunnatu Allahu kusanika sallallahu alihi wa I zato jedinstvo umeta jeste u jedinstvu, odnosno jednom pojimanju vjere. Naravno ima stvari u Islamu gdje imaš Ovo dobro, brate, paži da vam u stvari. Znači ima stvari u Islamu gdje imaš ili ne. Naprimjer, kako ćeš klanjati? Hoćeš staviti ruk ispod pupka? Staviti Dakarjemo onaj počeci neke saru namazu činti ovako ili ovako to su sari koji su vezani za fik došlo u, u hadisu posanik ale hisalatu sana da se može učiniti ovako ili ovako onama se razišlo imam tri mezheba su salaze razili u pojmanju fika za ka navo ne da zakat na uvo hela obavez za prijahađu li obavez o prijađu, stavi ruke, goda stavi ruke to mađuti to sa fika, mađuti se imima da seba su bili na jednom vjerovanju na jedno jaine. i s se zajno ob borili protiv novatarija inovacija koji surazle tako da kažmo koji se kri privali alavo i tebarek ko Arabija. I zato ramislimo na. Nego na Komisimo nasari koji svijeana za poimanjejere koji svezzaane za poimanja kidat. I druga stvar ukazivanje na novatarija. Ne znači, draga, braču, allahu, da je to podjela ummeta, da je to podjela ummeta, da je to ummeta, ne, nego sa se ukaziva njim, želiš da ujediniš jedinu ummeta, da lije po ukazivaš i kažiš nekome, allahu robit to nije, da allahu je vjeri, ashabi allahu pa sanihka sallalahu alaihi wa sallam nisu to činili. Ako bi da je to podjele ummeta, onda prvi koji su dieli vjeru, su bieli abu hanifa, malik, šafi, ahmad i drugi. Abu Hanifa, šta? Zašto je napisao fikul Akbar? Imam Ahmed zašto je bio bitčanan? Da znači, će se ljudi, star Halifa kaže Kur'an ne sori, kaže Imam Ahmed nije sori. Uobičajeno to je, pa gledano uobičajeno, pa drugi put, pa done, biće malo do tri pa done. Pa pa Neće zašto? Zato što nije to, zato što to nije od Allahove riječi. Da kažeš znači, pa da je Kur'an sori, Kur'an Allahov govor. Suiso, od Allaha tabora i taala, suisa od njegovih, od njegovih osobina. Da znači, će prvi imam mezheba su ukazivali su ukazivali na te navotare. I nije to Allahu, i robovi, nije to podjela umeta. Nego je to jedinstvo, nego je to jedinstvo umeta. Zatim također, ono što je bitno, što je bitno, što je bitno, jeste da kažem kada, nani, kada govoriš o pojavi kod nekog čovjeka. To ne znači Allah ti dao svako dobro da ti tog čovjeka mrziš. Ako ja sad ukažem, ako sad neko ukaže, tebi kaže, Dževade, pogriješim se, na tom i tom predavanju rekao, tako i tako nije nego tako i tako. Naci, nisam ja ko to izvršni. Osobe da mi srce koji smije, jeri ko su izdubajte na men. Absurdi je da radi neku pogrešt, neko saar pogreš što neko osuje čega izdubaj prema meni. Ako vidiš šej kada se igra sa srujom negdje tamo sruja blizu, može da godari s sruje kaže što je tamo na moj. Jeli, sa što možete s sruje udariti, pa, pa ćeš biti vakira. Naci, to radiš izdubaj prema čovjeku. Jerno što je također, znači da kažemo puno ono što je također puno bitno za napomenu također, jeste da ukazivanje na greške nekoga koji je upunak u Novotariju, ne znači na ovdru bila je da je to čovjek kater, da je to čovjek nevjernik. Znači da je ta osoba šta? Da je ta osoba nevjernik. Ehl sunnat al džemata je bio od najdaljih, da kažem, pravaca kada je proglašavanje druge osobe, osobe nevjernik. Nego uvijek ehl sunnat al džemata, ono što je od pravila kod ehl sunnat al džemata, jeste da tražiš oprodanje drugim. To da je drugi može to uraditi iz neznanja, iz ovog, iz i tako dalje. I sad da nije mjesto ovdje, ne bih da spominje, govor o nama kada govori o tom, to kada govori o neznanju i nekim drugim stvarima kao opravdanje. Međutim, sada govorim ovdje, o čemu sada govorimo ovdje o pojavama kao pojavama. I zato još jednom kažem i napominjem, obaveza je, obaveza je učeni ljudi, koji su učeni u jednom društvu, da ukažu na pojave koje se proširuju iz ovog ronog razloga među našom mladinom. A ne da daju na kakve, tako da kažemo dvosmislene, da ne kažemo trost misljene, odgovor. Allahu ba sanih, ali hi salatu wa salaam kaže man su ila na fa ketamahu al Allahu beli min nari, jom mali qyjama. Či bude upita za znanje pa to znanje sakri, Allah jala šanuhu čega za uzdat i uzdat i uzdat i nesu djenu su danas, kako bi ljud sačuvali svoj položaj, upita ga neko ili nešto, jer od Islama kaže, u Islama ima preč Opitaš gao, kad ju samom uprečišari otga. Opitaš gao ima, vala, o svi starima ako tu pita neki o namazu, može ti ima preči o namazu, saite te vidit. Pala ga te baro to tama. Opitaš ga, o, opitaš ga se i za šta preči o zakatu ima namaz. Mađuti ne možeš uvijek davati odgovore šta, ima islamu preči istoriju, ima islamu preći istoriju, ima islam preći istoriju. Zašto? Kako čovjek ne bi izgubio ugled u društvu ili kako ne bi čuo sa svoje pozicije. Mađuti ima ono nešto za A on Alem govori, ja on bola, ni Neali muare bishli, jeđali muslimima, jeđali oni, da gleda ko će ga ljudi slušati i koliko ćemo ljudi klopčati. Nego čovjek kaže lijepo istino. Prihvati prihvati na hiladu ljudi, to je niko ne geleriko živ na prihvati. Od imam Ahmeda liko nije te uzmat u vremena kada je on, kada je govorio i kada je usuo protiv halife i rekao o, o, o fitni mu'tazila su e, je suđošnisa sa vjerovanjem, da Kur'an sori. Znači, Vaćini je gleda ošta će ljudi, ne, reći da je istina, istina se mora reći. Da znači, stvari koje su za kidu, Allah nam dao Znači nema tu da kažemo njevo desno, pa može ovako, može ovako, ne može ovako, znači istina može da bude jedna, ne može da bude drugačija. E kad budemo govorili o fikhu, onda tu može, možemo da kažemo hanefijskom pa mezabu vaku, šafijskom vaku, malikijskom vaku, hanbelijskom vaku i tako dalje. Međutim, na primjer, dođu ljudi i govore, na uđu bilja ta'ala, da se Allah tebala kao ta'ala nalazi i sugdje. Da Allah je našanu u sugdje. Mi smo ovdje spominjali hadis Robinji. Hadis je doshu muslimu, ja sam bijo pogrešo, kaj sam spomeno na pridavne, jer sam govorio, ono što skaje iz glavi, nisam pri prijemu, da hadis u Bukhari, hadis u muslimu. Majutim hadis je urodosa na činami, ja majutim emana tredi kajan da hadis u sajihu imama muslima, ne u sajihu imama Bukhari. Je doshu da Allah, da Allahu pa sanih kareh, salatu wa sanih, pito, robinu, kde je Allah, kwa samiha ka jatisi, Allah pa sanih, kde je Allah, Allah, kde je Allah, ona rekla fi sama, rekla na nabesima, pa sanih kreku puste Rekao sam da danas ima pravaca. Znači koji ako kažeš da Allah nam besma, kažu ti iz čafir, otišao na vjerstvo. Otišao si šta? Otišao si na vjerstvo. Kaže zašto? Zato što se Allah odredio mjesto, odredio su mu vrijeme, odredio su mu, odredio, odredio, odredio su mu ono. Međutim je došlo u govoru posanika, ali i salatu salam tako. Posanika je rekao vjerica, ti kažeš nije vjerica. I onda da ne kaže međutim ono što napominjem ovdje, napominjem ovdje, na ideju vahada turbu džuda. Znači sa kojom je doš Arabi. Znači imaju dvojice Ibn Arabija, ima Ibn Nul Arabij, znači gdje se spominje lan, to je Malikijski pravnik, i ima Ibn Arabi znači onaj djelj koji se pripisuje u sufizmu, koji je na velikom čudovu osnovu bio za herijijskog mezela. Međutim, došlo satin sa čim je došlo. Međutim, postoje lome koji kaže, je na šehe Hulsabim tajemije koliko mi je poznato, nigdje nije rekao za je nevjernik, zato što kaže da postoji mogućnost za mu se to pripisalo, znači da to nije... Antonio reko, nego je da došao posleno prepisati. Međutim bilo kako bilo, znači nije to što nas interes, interes ono što se prepisuje njemu, a to je akida o jedan od a to je to je znači jedinstvo postojanje da Allah suhde. Znači da s Allah nauz billahi taala nalazi u čaši, Da sama nalazi učenih, da se Allah nalazi izmetu. Da se sve samo Allah tbarak va taala. drugo nije nego Allah. Da čubo su, draga braćo i sestre, ovo su vjerična vjerska ubeđenje na vjerstvo. I zato imam Hafiz bika'i poznati hafiz imam šafijskog mezheba. Je napiso knjigu koju je nazvo tenbihul ghabi fi tekfir ibn Arabi. opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Način je smatrat ibn Arabija bio tšao kufra. Način je ovaj aneg je bio, ne znam sada, šestnete i neke hijjrecke godine. Način je govor. U sa četiri mezheba od imama Hanefijskog. Mezheba šafijskog, mezheba malikijskog, mezheba handalijskog, gdje su govorili o vjerovanju ovoga. Jer on pošto ono sa propisujem. Wallahi danas nema fratra, nema popa, da će doći sa takimi stvarima kao što ideš vačiš sa takimi stvarima. Kao što na primjer govori u suri Nuh, mimma mimma khatiatin ughriqu fa nara. Kaže radi svojih i oni su potopljeni, pa su vjedeni u vatru. Kaže radi sve i greshaka, oni su potopljeni u more, Allahu vel ubar. I tako dalje, i tako dalje. Majuti, znači da na govorim sad ovdje, na govorimo o njegovom jer u je pisano ni govor tefsiru, nego da Naci o toj ideji, to ideji jednote bića, to se da Allah dželle cano plus utasu. Na sara auto ga ima u pojedinoj literaturi na mesamsku. Naci o čemu je pričaj, pa dobro. I to je pravac koji se pripisuje samo i to islam, pa hajde neki mali činjenice znači, možemo jer da Allah sužnje, je ta la sugde, na uzmilla taala, izmetu, a drugi čimoviraju da ko ste rekao poslanik ali sallallahu alejhi ve sellem, da namene bisma Allahu da ćemo biti, da ćemo biti, da ćemo biti. biti Takođe druga sa, pa smo govorili o tome i do smomci. Pošto ako smo doneli knjige, znači tog džamata koji na neki način da kažem šire svoje ideje na ovim prostorima, tu takozvani rabitu. Znači koja je od, od, od usula jednoga, od jednog otarikata koji se pripisuju, jele sufizmu. Naravno mi govorimo ovdje, znači kada je u pitanju pobožnost, kada je u pitanju so desauf, kao da suf osnovi na koji se pozivale prve generacije kao što imamo i drugi, znači to nije ništa drugo nego pobožnost. I svakako Muslimana se draže da bude pobožan. I zato Allah robi, znači čovjek kako ne bude pobože, neće biti spaš. Nađutim, ako budemo raunom na čemu je bio Allah uposanika alihissalatu wasalam, bit će nadovoljno. Nikon ne može da prestigne u ibadetu Allah uposanika alihissalatu wasalam. I zato Abdullah ibn Mes'ud, taj ashab, asuhana, ako bi govorili, ako bi razmišljali o inteligencij, ashab Allah uposanika wasalam, vidjeli koliko je ljudi. Kada je vidio ono u skupinu, okupili se i ono, jedan drugi me kažu, haj spomni, reći subhanila 10 puta, aj je, reći imam da 20 puta, ovo je 16 puta. U Abdullah ibn Mes'ud kadim je video. Vo hadi sidu shu wishariwa ta kaje ma asra ma dalantu kaje kako sabza zalutal kaje kako sabza Allahu poslanika su uvijek falam almajalashani almajalashanu kaje ya ladinama zikurullahi zikran katira ubirni salahu wa salamun ta majudi niska tako zato što sve ima svoje mjesto u vremenu možete i sekaf reda selam posle ti početu čtezan je i khair majudi nim tumi tumisko tumis to Kaj je i tabi'u wala tebta'idu wala tebta'idu fakad kufitum. Kaj je slijedite a uvoditi fakad kufitum jer vam je dovojno ono što je došlo. Laki ono što vam je došlo u sunnetu postanika pregambara Muhammeda sallallahu ahi wa sallam kodibadeta to vam je dovojno. I kabi se tjeli da taki budete ovo sad ja dodajem, jer od sebe, znači s ovim je završao, govorim na mesuda. Kad, kad bi tijeli da budemo, da izdržimo i badet na kojim je bio Allah, poslanik, ne bi mogli. Jer poslanik je namaze klanio, je li tako u džematu? Pa je poslanik, alihi srlato kolko koliko, zikri, koliko zikri je zikrio posle, posle namaza? Pa je poslanik zikrio jutarni zikri, pa je zikrio večerni zikri, znači prije zalske sunce, prije zalske sunce. Pa je poslanik, alihi srlato v'salam, klanio duha namaz. Pa je poslanik, alihi srlato mnogo u svakoj prilici pa laha oposanika sada to sad nam noćni namaz toliko da smo mnoge oticali. Jesu li ikada ikome? Znate li ikada ikoga da smo mnoge otekle jednom u životu zato što je u, u noćnom namazu? I što onda hoćemo? Ne, hoćeš da dođeš, da tamo neko kaže ovaj salavat uči 16 puta, uči bi 20-15 puta, uči ovo, o, o, o, o, ovu dobu 13 puta, uči pul volavu 26 puta itd. Jer je to potrebno? Nakon što vidimo kako je došlo u sumnjato laha oposanika. Na znači, osnovno je da se čovjek drži farzova. Jer ljud se razlikuju, ne možeš od čovjeka, znači nekad nek uzme odvjere, ono nikoliko ne može, da ponese i onda ga ta vjera, tako da kako što je došlo od Isu, znači vjera ga prevaguje. Znači vjera ga obori i onda čovjek ostaje vjeru skroz. Znači osnovni se drži, čovjek se drži farzom, ono što može od sunneta, mustahaba, da radi čini čini. Klanjaš sunnete, klanja, ako možeš da klanjaš duha namaz, klanjaj, posti, ako oćeš ponedljak, četvrtak, ne posti da obudu post, koliko ima danas ljudi. Da postaje davno da polstv, mali broj ljudi da postaje. Da ja ne kažemo koza nikom Anih Saratu, salam, učenju Kur'ana, a u svomu tome Allaho koza nikom Anih Saratu, salam, je bio koji je bio. Bio je šta? Bio je muđahin. Znači, izlazio u vojne povode. Pa, u tih momentima, zna, to, toliko očinio i bažu <coughs> i noćnog namaza. Pa isto je tako obodio državu, isto tako, ovo isto tako, bio otac, itd. Znači, to je i bažet Allaho koza nikom Anih Saratu. Uglavnom, ono što sam bio skrenuo paž Znači, jeste ta sari, sam uzadnje vrijeme često bio pitan o tome. O takozvanoj rabiti. Znači, jer neki džemate, znači, idu negdje, ide ovdje, u Tursku, kod nekog šeha, ide ovdje, ide, znači, govori se ono je rabiti. Šta je ta rabita? Znači, to je, znači, kad spominješ Allaha, njavlašanuhu, da misliš na, na svog šeja. Jer, znači, da ima šeha u smislu, ono, da smo da ubejati. Znači, prisegu na pokorno, znači, samo njega stijedni. I kad, kad a on kao spominje on će misli koga na poslanika. Poslanik će misli na Allaha. Znači ti kao zikriš, ne možeš odmah zikrići, ne možeš odmah misli na Allaha, nego mora da ide u Imre. Znači ja sam na ovom kažem, da li Allah poslanika alaihi sallatu wasalam ovako činio? To jeste, da li su ashabi Allaho poslanika alaihi sallatu wasalam ovako to činili da su misli na poslanika, bio je tu, Subhana, u njihovom prisustvu. Da li su so tabiini? Oni koji su so zatekli Hazarete i nisu videli poslanik Ali, sada to su nam s oni mislim da su mislo, nisu Islam je jednostavan. Nač put između tebe gospodara, put između tebe Allah, put između tebe Boga je jednostavna i kratak. Nač je pratiš to je to. Da selak ibadi anni feni qalid. Kadaka mo ya robbi zaman ukita yas. Yas blizu Allah dželle sanur razumi se je. Opra ne znaš na arapskom da putiš, da imaš put, go puti na bosanskom, puti albanskom, puti na krajiškom, na sandječkom, na bilokom, put ali Znači, ne mora šta rekao posebno dobu za ovo posebno, osim ako je došlo u sunatu Allahom, poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam. Također, kad sam govorio bio toj rabiti, znači, i momci mi donijeli da gledali, šan, gledali jednu knjigu, znači, koju taj džamat širi. Ika zove isnausko vjerovanje. I tu se govori o u poslanicima, govori i s objavama. I kad govore tu objavama, kažu, objava nije stalo. Objava i dalje dolazi dobrim ljudima, dolazi evlijama. Значи обياвай дали имам kontinuitete. Значи долази комјен долази евлија. Дама трошано сачуга од овакви речи. Значи си муслимани сусложни значи да објава кастараса смрти Аллаху поксеник Мухамеда الله алейхи ва саллем. Мимену веблија сенет џумат фири деме кода Аллаха робови. Значи одабрани. Аллах џелшано каже: "Ала الله аулија Аллах ла хофун алейхи ва лахум яхзлун аллихина амана ва кану йаттакун." Значи далаби, Аллаху имлија, Аллаху ko su to oni koji budu vjerovali koji se budu Allaha bojali. E mi to ne znamo. Znaci može biti tamo neki hasu, husu džemata, neki jadnik miski, da je na Allahu kod veliki veliki daređa. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ešhad akhbar, لو اقسم على الله لا ب." Kaže čovjek, onoso mi reklim tako, prašnje svakako. Kaže kad bi se zaklo, kad bi se na Allaha, kad bi zatražio nešto od Allaha, kaže Allah bi mu to, Allah mu to dovoli, mujuti mi nizamo, kosti Allahu yarbu. Mujuti i gdje se dešava Bela i gdje se dešava Musibe, dešava se Musibe, znači kada ti neki ljudi se ufuraju da su on te vlije, oni se furaju da su oni, oni, oni nekakvi širaju. I onda oni misle da im dolazi nekakva objava ili putem snova ili putem ovoga i onda nađu raju kosebe, sebe i znači šire im te nekakve stvari. On me kaže vidio sam usno trebaš ožen tu i tu, vidio sam usno trebaš sruda zato i zato ga, ti se smiješ sruda, ti se ne smiješ oženiti itd. itd. Da ne neka ja, znači drugi ostari koji se znači to Allah nas znači čistit, mi spomenuti ovde, znači da kažem, ne znam, kojim principima znači stvari koje se spomenu za intimu i tako dalje i tako dalje. Znate da blažno znači znači međutim zašto to dolazi? Znači šing da kažem, ti likovi sve furaju da se oni širi ovi da njima dolazi da kažem nekakav ilham da do, do, do, dolazi nekakav keš i onda i onda se šire takve stvari. Govorio sam znači se bilo proširila ne znam da da nam poznata jedna knjiga zvala se vjerlo mudrosti da bi se jedna jedna širi Onaj, ja sam svišao priče znači, od, od, od, od ljudi koji su bili njegovi, da kažem u išli njemu, da odbijat, međutim, falo Allah, Đelšanu, toga se pukali. Znači, taj še pričaj govori, znači, kako znam godinu kad će doći medij, kako znam godinu kada će, onaj, da ne kažem, zna kada će nastupiti sudnji dan, onda, kako znau šta medijit imaju u kaborovima, u kaborovima imaju televiziju, gledaju televiziju, i tako dalje, i tako dalje. Znači, Allah, Đilšanu, saču Allah, mi stvari je, Allah, Đelšanu, sada ću, Allah Međutim, zašto ljudi to govore? Zato što kažem, znači flujavaju se da su oni nekakvi šehovi, da oni nešto znaju, Allah mi kad vidiš možda ne znam par parze Kurana, da ne kažem nešto drugo, da ne kažem ovo. I znači svega kod njih, znači drži daleko svoj učenik od znanja, u svim znaju i kažu čitaj, depsi, čitaj Buhari, čitaj Muslima jo, razumiješ, nego samo čitaj ono, znaš čitaj što ti ja kažem, sšamo što ti ja kažem i nemojmo je Znači tko puno pita, to nema. I zato jedan tako većo predavanja i sad došao jedan i bazam nešto pita. Kaže kako pitaš, kaže kako te nije stid znaš da nije odredba, da pitaš laza i kaže bio tu jedan što ga je slušao, kaže ti kaže, usp kaže, ovaj isto. Kaže kolk stih godina kod mene, kaže 20 godina. A kaže recima koliko smo pitanja u pitao, kaže ni jednoj jaši, kaže tako treba da bude kaže pravno. Da ne kažem u drugim stvari i sihira znači, sam znači mi pričao čovjek nije sam bitno mogu spomenuti mu ime i prezimo čovjek je poznat, onaj znate ga svi kad mu spomenuo ime kako je tako bio kod jednog šeha, i govori o adabu materikat. Međutim čovjek musliman njemu treba da ima adaba. Naći adaberi što znači lijepo ponašanje. Musliman mora da se opsti lijepim ponašanjem, da zna kako se ponaša prema starijim, kako da se ponaša prema učeni i tako dalje. Međutim probleme, problem je kod onih koji nema i problem kod onih koji, koji to opterećuju. I kaže taj čovjek govori s halalaga i ponižio, onaj ne sad da govori kako i šta da radi. Nije mi ovde cilj slomljanje imena. Uglavnom ovaj moj prijatelj prenosi kaže e, taj ših govori o tarikatu, o, o, o edabu. I kaže, ja kaže, neki dan kaže, dolazi čovjek i kaže, še je Efendija, kaže, u bravku sam, kaže, 10 godina, kaže, nijem djeci. On kažeš, a djete je bio ših, kaj se trebao ženiti. Znači, on govori, mogo lahom, znači, mogo lahom propjejstvo nasre ako lažim. Kažem, a djete je bio, kaže, ših, kaj se bio ženio, da pitaš je, a koga će ženiti, kako će ženiti, ženi, biš, biš, kaže on, siktar odmah. I kaže, da, ovaj čov, Kaže kaže i še spomnie, kaže kad etetika kaže zagodna dana, kaže dobry šta je? Kaže brat mi mijana. Kaže e kaže da se u šejhu odma, kaže septi kaže žena dvojke radu. Dala tevare kota la sać od od ovim stvari, od odvi stvari i Širka kufra i tako dalje. A vam kaže znači možemo spomen čoveka znate, čoveka poznat u javnosti, znači koji je priči, koji lično prisustvovao, znači obome, ovmi. još da kažem neki ti onaj još neki niz da kažem ti ovo, pa tako je. Nedavno kod nasmostar bilo jedan slučaj. Ona došla, imam, ona dole kod nas tako da nam se požalio, kaže, havo da popijemo kafu, da ispričemo. Hajde, šta je? Cel popedni, ča kafu kažu. Kaže, imam, jele tako od onaj od jele rodbine, spominje sad kume, što tamo je bliska bliz, bliz, rodbina. Kaže, dieta, kaže cura, kaže počela jele, da ide u jednu jamu, kaže da ide ide ide u jednu haluku i kaže, obije proglasile je lijevo. I kaže ona, kaže, počela pričat kako ide kak u džernet i vraća se iz džerneta, non stopu, u džernet nazad, u džernet nazad. I kaže, okupi raj, okupi te, ot, okupi, i taj ših je proglasio, stvarno je proglasio, to je dolo kod nas bio. Stidno ovo spomenušte mu star bi. <laughs> <laughs> <laughs> da ne kažete da smo taki. I ovaj taj še proglasio, znači da ona, da ona stvarno dobra. I ona hama priča sa pticama, priča sa hajvanima. Boga mi. To sam ja sve znao ispre ruke jer oni su išli dole, išli kod ovome našem profesoru. Salih Efendija čula koji će pitali Salih. A rekao Salih to je moj profesor, tefsira, uvaženi. Rekao im Salih Efendija ne može djeći uđen na to. oni je rekao, razmiš, Salih ne zna takav, Salih, razmiš, negracan, A, sali profesor, tvsir, tva, ono, se, kažu, ne zna sam tefsir. A Salih dole profesor tefsira mi. Uglavnom oni se kaže, i ona ima tako, ona njih ovako, jer slušaj, ona ima priča šta je videla u džemnetu, videla u džemnetu, videla u džemnetu, no, i tako dalje, tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako i tako dalje, i tako dalje, i Znači, ome stvari su, mislimo da smijemo i neke savojstne smiješne, međutim, ja vam, ne pričao, da znači nije, nije ovako, kažem, lanac, lanac vam, da ne kažem, vjerodostan dobro. Međutim ono što je problem, da kažemo svega dagog, jeste dozivanje nekog drugog mimo Allah te barka taala. Jer ponekad pa ljudi mogu doći da kažemo, na kaburove na ovo na ovo bacaјe na primer pare, hajde da im bacaju pare za sreću, bacaju pare za ovo. I on baca tamo, razumeš, baca na sada braće, baca na ovo. On jedni baca, razumeš, možda nema, dođe kasineko ko ima ključ, pokupiče te pare. Ponekad uglavnom nisi. Međutim ono što je problem, znači Sibet, je ako se doziva nekom mimo Allah ako upućuješ, znači, dovu neko mimo Allaha, to je veliki širk, pa kažeš pomozi o ti, pomozi mi o ti, pomozi o ti, a to ga ima. I to sam rekao, znači da sam svojim očima gledao u knjigama, znam koji je autor, ne želim da mu spomenem imenom, jer to nije cih, znači koji svoje, da kažem, učenike, svoje čitavce podučava, znači dovi ja ridjal Allah, a'inuna, a'inuna, ja ridjal Allah, a'inuna, a'inuna, a'inuna. U Allahovi ljudi, misli se najvlije, pomoste nam, pomoste nam, pomost Znači misli se kad imaš neki bela imaš neki musibet znači dozivaju lije, jer jer tamlije zašto zato što oni imaju zato što on imaju onaj, da kažem je li udjela u, u upravljanju svemiru i tako dalje znači to je jedno od vjerovanja znači zato oni mogu da ti pomognu i zato zato onim doziva i zato također ko što je došlo je kao što je došlo znači da neki ljudi govore znači medad ja rifa'i medad ja oba ovaj ja oba ovaj, ovaj. znači sve su to draga braće i sestre po, po po po mišljenju sve volame ehli sunnata po konsenzusu, to su stvari širka da Allah tebarek wa ta'ala sačuvaju. Međutim da želim da dužim, znači želim da završim sa jednom stvari znači da donekaj znamo da kažemo gdje je problem znači gdje je problem u ovim stvarima, zašto je problem u ovdje? Problem je ovdje zato što oni koji bi trebali da govore, ne govori oni koji bi trebali to sam ukazuo na početku, oni koji bi trebali da govore, oni ne govore. i zato naprimjer bio sam prisutan ko čovjeka čovjek govori ovoj, jeli, o pravcu šija i o tome kako psuju ashaabe Allahu posarika, arihi sara to sara kako psuju a išu radijalata anha kako ovo, kako ono čovjek priča o tome međutim onda nije prošlo jedno vrijeme da isti čovjek koji o tome govori znači izašla jedna takva šijitska knjiga, on napisao predgovor taj isti čovjek koji govori tome je napisao predgovor dobro što je napisao predgovor, što si ovo, što se ono pa eto znaš, ono, braco muslimana pa sami jučije se nas učio Znači da, da je to sekta, da je to ovako napravo sad pišeš predgovor, ono, ne smije si izaći, ne smije izaći iz vator. Zato što iza ti organizacija stoji država i ono što oni zatraže znači to je na nivou da kažem kao da država traži. Da kažem ono što je žalosni od toga. Što je žalosni od toga. Znači Bračio, spominjeo sam cijene sestre Ebu Hanif Hama Tutno je bio bit ću Znači nebu Hanife bio bit će zašto je bio bit Ebu Hanife je bio bit znači, zato što nije ti da se prihvatiti kad je luk. Naci halif od njega traži da bude kad ja svi kad je održan. Da bude znači kad je samo Bagdad, nego da bude kad je Kadir Khodada, bude kad je Svifadiya. Već oni fer kone što. Zašto bojim se znači zato što je funkcija odgovornost. Neću pa haj hoćeš neću hoćeš Boga mi hoću neću i hoaj na izudara. Izdajem će ga rad njemu. Jeli evo ti kad nećeš evo ti. I on udari me i me da jenek međutim šta ja se toga prihvatam, ja se toga prihvatam neću. Međutim ljudi danas Znači radi tih funkcija, a nitko neće unjet odgovati. Nitko neće do otkrida jedne mekinje, ona je da miješa mekinje, mekinje padede ko što jedu onaj, u, u rad smo pa se nekako ona imala se. Je. Međutim, ljudi su hvala, znači radi položaj ili radi ovoga mijenjaju svoje mišljenje kočara. I tako jedan ne želim također spominje ime, znači u, svojo, u svojoj knjizi, znači u svojoj disertaciji koje je pisao na arapskom jeziku, znači ja je čitao. Znači spominje se redom se. Znači sekte, Ešari sekta, Maturid je sekta, Šij je sekta, obi sekta, nema ko nije sekta. Došla sada jednoj šiitskoj organizaciji, znači koja govori, koja psuje sahada Allahovu posanika, a govori tako ružnebu u Bekru, koja govori da nema dokaze sa fikske strane da je iša počinula blud, međutim u suštini šta je to samo Allah dragi zna, dolazi i piše pismeno kako je presretan što jedna takva organizacija postoji Sredna takva organizacija postoji na našim prostorima. Znači organizacija koja širi ovakve slade. A mi je la, znači ta organizacija, ja sam to spomnio i spomnio mojde imenom, znači fundacija Mullah Sada. Znači, a srednije prilike kad sam pisao komentar na jednom praće djelo, znači još to nije izašlo onaj, isto ako video snimci. Allah vam posto, znači kad predstavim izaći. Ona, <laughs> kad sam pisao komentar na poslanicu od mogu i našeg uvaženog šiha Blukadra Arnauda, ne govori o vjerovanju, salafu saliha, onaj, kod tova je tu, to to, međutim, treba, treba vremena ona da izađe, eh, i kad sam tako se bio dotako, da kažem ti frakcije, kad sam se bio dotako ti šija, bio sam se dotako izmeđo stalo, znači, vjerovanja ili osobe koja proširna naroda, Humejnia, il ode, je proširna kod našeg naroda, takozvanog imama Khomeinja, jer kod nas je ovdje, onaj, prevedala ona knjiga islamska vlast, viradatul il faqihi ili hukum islamije, međutim, gde sam također, međutim, ne takođe, stoku, dotiče, sahaba, dotiče, kurani, tako že stoko dotiče jashaba, Znači timne kao što to učinim sa mojom djeli kešfora znači, tu kešfora saraj znači što kaže Arap je htio da se onoharači. Dakle plečaj ne Znači nema što ne govori o backru što ne govori Omeru, što ne govori Osman šta govori o Kur'anu da nije čitav, da Bogu dao ono, i tako dalje i tako dalje. I ja sam normalno se vratio na na na izvore na visku, te knjige i sada ajde pet sva znači nije mala stvar znači čovjek kad odgovara na nekog il ne mora se bojati Allaha. Znači ne smije ne smije znači da laže, znači ne smije još slagati na čovjeka koji nije musliman. Ne smije još naprav čovjek koji nije musliman. A kamo li neko, po davnicima ko se pripisuje, pripisuje slavno. I e tako kad sam bio radio, kad se se bio naložio za tu knjigu, ona, i ja pošaljem ovome, onome njimom glavnom što tamo držaju na predavanju, ona ekvara i se zove, je pošaljem njemu tako pismo i kažem, voleb da, da imam ta pisma kao dok, napišem uvaženom, poštovanom profesoru Tomitome, ja sam tako i tako student tu i tu, do mene su došli, znači radim, radim jednu studiju o znači vjerovanju onome čemu se vi prepisujete, znači do mene su došla onaj e, vi uvaženi, vi kao uvaženi doktor ka učen u tome, znači imamo ovdje, spomenuti ću vam određene citate, meni interesu ili ovo istina ili nije istina. Znači ako je istina da znam, ako nije istina, ako je slučajno slagano, neko napisao tim Kješku rasara pa se potpisao, umenio itede, da znam, da ne sretnimo Alak, nasvodnjam dan pa nam da kaže što stoji to, što stoji to je Jeram val ne, znači kakav odgovor bio, znači na to moje pitanje, znači ja sam sve tu namao citate, naveo izanje iz knjige, koji je Tom, koja je sananca, koja je ovo, koja je ono, a znate koliko je, koliko i, i tako dalje. znači nema, nema sobie da ne kaže činita da je da nema slike umenja, je tu. I odgovor mi dolazi na to, kaže uvaženi brate, kaže tu knjim, kaže što spominješ, kaže, vjerujem, ja kažem ima 20 godina, kaže nisam uzeo u svoje ruke. Ali kaže savjetujem, kaže da, da ono, što mi rekli, da neće ne prkaš oko toga, da, da ne pačeš u to jer kaže sad ti praviš samo podjelu, podjelu među muslimanima. E sad mi resim, znači, kako je podjela među muslimanima. Znači mi na ovim prostorima kažemo uvijek smo govorili Hazreti Omer, Hazreti Osmer. Znači nema džamija da na njoj ne, ne nema napisano na lehom Ebu Bakr, Omer Osmer. Znači dođe neko i kaže Ebu Bakr Čafr, kaže Omer Čafr, kaže Osmer Čafr. Kaže kad, kad dođemo, kad osvojimo metru, i Medinu i kad uđemo u Medinu, izaćemo tijelo Ebu Bakra i Omera, i šta, i razape, razapećemo i na drbu ko što spominju u Znači, dođe, znači ti tako oviruješ, on ti ovako vjeruje i ti kažeš na moj pita, to me zato što šta? Zato što praviš podijelu, zato što praviš podijelu među muslimanima. Allah je roba to nije podijela među muslimanima, to je jedinstvo umet. Znači, hoćemo, znači da svi od sebe otklonimo strasti. Znači, nema, nemamo razloga, znači niko od nas, znači nismo... Nismo sad jedni se fura i na želju drugi se fura i na sarajev pa se fura i na veleži tako dalje i ko će pobijediti znači kod nas nema tog navijanja znači nema sadrsova znači musman, musliman subhana znači, allah ta'ala qur'an i sunnet salatu salam nema da kažem ovi su ihmani ovi su sarafi, ovi su sufi ovi znači si, si hoćemo šta hoćemo qur'an i sunnet allahov poslanik alejhi salatu salam A se sad, smeješ izgubi znači nema tog ali Islam allah sa Naci mi uzimamo ono što je došlo u Kur'anu što je došlo u sunnetu Allaha poslanika Karemi sallallahu alejhi ve I zato vidite imamo mezheba. Naci imamo Buharijevov radi da sahal hadis, pa ho je mjehabi. Kaže ako vidite neđe dođete, da hadis došao je hadis kod verodostojnog kaže to je moj mezheb. Uzmite po to. Ima Malik isto takoreku, imam Ima Šafi isto takoreku, rekao. Ima Ahmed isto tako rekao. Aksami kod kod nekog profesora i naučani da učim Kur'an, da učim ovo, pa ko vidime stvari da tako kažem da u njima griješio Znači neću za toh čovjeka reći da je vaki neki, moguću reći, razumiješ sam da je ispravnija stvar u ne, ne znači to da rušim vse ono na čemu on na čemu i on bio, na čemu i ono je I zato Ibnu Qim je govorio, a ima veliku ljuba prema svojom šijhu, šijhu l-Islam ibn Taymi, ali, bio imam od imama, govorio je, kaže, šijh nam je drago, l'hab, l'hab, l'hab ili na. Kaže, š Znači ko je išao u medresu, ko je učio fikr, znači vidiš samo, kaže to je buju Ebu Hanife, svako malo naletiš, mišljenje Ebu Yusufa i Muhammeda. Sako malo Ebu Yusuf i Muhammed Ebu Hanife, zašto? Kaže se u trećini mezaba su se razišli od imama Ebu Hanife, međutim dalje se pripisivali kao njegove učenice. Međutim mislina im se tu pokazala i nismo smatrali ni da Ebu Hanife ovakine od ovakine da odstupio od njegovog da prim da primati, da prihvatiti Znači opet vam kažem zašto, zato što tu nema navijanja. Znači, Nije to opet vam kažem, ko što jedna ljudi je da za futbalske klubove, za košarkačke na znači istina istina, vjera te barak ta ta'ala. I nas su njama se neće pitati za ovog ili za onog šeha, šeimo znači, ćete baraku kapru pita zašto, ko ti je gospodar? koja ti je vjerojatno, ko ti je posanik, koliko si bio odan tome. Jes ti sada te svoje, sjedio te svoje strasi, jeste sjedio svoje strise ili il, il, il, il, ili si sljedevno što je došlo u Kur'anu sunatu Allahom sa. i zato kroz istu Islama nažalost imamo takvi da kažem ružni primjera ljudi koji su bili toliko ekstremni u pripisivanju za određenog imama pa kažu svaki ajet koji nije u skladu s onim na čemu je imam kaže to je pogrešno protumačen ajet jer svaki hadis koji nije u skladu sa onim na čemu imam kaže to taj hadis je darogira i tako dalje i tako dalje znači to su stvari koji nas nema i zato ćete vidjeti znači, ajet koji će doći ovoga a se, se zadržio, znači, na ovom ajtu gdje Allah te ko ta'ala govori o podjele kršćana i židova, sljedeći ajt koji dolazi poslije ovoga i zato, subhanallah, ovo u Kur'anu je velika stvar, a to je da znaš, odnosno da, da ti Allah je da otvori da vidiš zašto određeni ajt dođe poslije određenog ajt. Znači, to se u kuranskim naukama zove Tanasubor ajate u suru. Znači, zašto ovaj ajt dođe poslije ovoga ajt? Znači, o tom je u loma govorila Haqis Bika'ije, napisao, pa na prvu lidito possiamo ajta ora zela je Allah te barek va taala kaj wa ma umiru illa li yahbudu allaha mukhlisin lahu ddin akajani binun narejano Allah iski na da Allah džalla shanu onu obožavala iski to jeste da su obožavale Allaha te barek va taala me bi upali vo što su upali što znači da onaj koji je iskin prema Allahu te barek koji traži dokas koji voči vjeru onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanik alejhi salatu vasallam inshallah zani galema strah Znači, joj joj mora biti istina prema Allahu tebareho ta'ala ako ti dođe istina. I vidiš da je to, vidiš da je to istina. Nemoj davati, davati prednost, da, davati prednost Allah, te tala, da nas učini od onih koji slijede istinu, od onih koji govori istinu, od onih koji rade, rade istinu. I zato vam još na napominje. a znači, ono što je zadačio u Leme, znači, u alimi. Alimi, alimi. Zato je došlo toliko ajeta, zato je došlo toliko hadisa vrijednosti u vrijednosti Znači, još jednom vam kažem, Allah, dao sam po dobro. Lama nisu pjevači, nisu ali drugi. Znači, koliko čovaj okupio uzeti liku, ovaj okupio liku. Na znači, ovom je došlo na predavanje liku. na ono što je zada čala mjesta da kaže istinu. Pa, pa makar ubijen bio radi toga. Da kaže istinu. Ja dok sam bio student u, jeli u Siriji, i sjećam se, tad, to je bilo pred, jele zadnji mjeseci, šihlu život, rahmatullahi arihi, šihlu kadra, i tada bi bilo što je iz zatvora, jedan si koji se zove Hashim al-Majdubi. Taj şey Allah onda sa dobro, znači bio toliko učen o fikhu, počeli u šafisku, um fikhu, šafis o fikhu da su ga zvali šafis sabija. Ta čovjek je radio na u zatvor 20 nešto godina. Znači taj čovjek od u zatvoru 20 nešto 20 nešto godina. I sjeća se šejim mi govorio, ama onaj podar je kaže kaže sam da ga posjeti, međutim kaže zaboravi, kaže ne znam, znači toliko naučen, on toliko kaže više više ne. Znam. I tak isti primjera je bilo ovdje na našim prostorima, znači ako se slušali naprimjer za nametljakima Dobraču, kad se dobra će kad izašli u iz zatvor u mladim svima, nitko nije nitko nije smio prije, ljudi okretali od njega glavu. Jedno vrijeme je bio, ali veliki, međutim, kad govori kada rekao isnoću u zatvoru, lati zatvora ljudi od njega okretali glavu, znači nije nitko priđe nego salami. Međutim, to to su bila v odobrani robovi. Znači njima nije bilo bitno da kažu stvorenja, nego je bilo bitno da li su, znači na istini, da li su na istini u toj stvar. I zato koliko god hoćete ko kako čovjek što je imao takve primjere. Ajde da na takve primjere spomna primjer u Istocej da pun rahmetullah alejhi. Da znači koji kada je osuđen, ona kada osuđena na smrtnu um kaznu da znači će to spomjenjena bila sestra, znači spomnja tu ona e, tu taj do ga je kada se to bude na smrt. Ona je je je bio va ovaj jedan da kažem isto tako krvni koji je dosta bio patio i samiste u zatvoru Egiptu. Međutim to tako može može se smilo malo se idu put i došo njegovoj sestri kaže recimo kaže recimo ona se pravi bolest da gospođica Abdela Zahra da na re ne suo krizi kaže mu kaže neka onu ku pravi bolest ona u Suarez Singpur oni se zrine znamo što je pisu znači pogotovo naše pisu su on dio ma'arimu fi tariq znači kaže to koji danas temos na tines zvine odnogaš što je napisao znači nećemo biti smrtna kazna i kaže druga stvar kaže ona nek bude malo nego umjet nego umjiti da je bolest kaže na gumi da je bolest kaže onda da ćemo fin ti da izađe za par godina izad. i zato. I ondaaj nego va sestra to prenerasei dokut vi rekla mi, se. A kaže joj da je se, izvinise bićeš pomilovan tako ti je država rekla. A onda kaže onda će se kaže napred da se bolesan pa onda će kaže iza za par godina izad. i zato. I ste bi ugovore se da kut manatu znači nije rekova ni ni razume smovo nemo njemu kaže rekao mora ono čega da se pokaje. Kaže da se da se pokajem, kaže, od ugovora i trgovine sa Allahom tebarakutaala. Da se, da, kaže, da se pokajem od riječi istime. Jer kaže, da se pokaje. Kaže, kako se bo o toga pokaje? I nije, ulajmo se smirovo, znači nije htio da se pokaje onoga što je pisao u svojim djelima i ubije. I još jedna stvar što je tu zanimljiva, kada je, kad je bio ubijan, jel, kad su ga striljali, došlo mi je da kažem jedan tako, da kažemo hođa, jele sa aznjara. I ono da kaže, reci la ilah ilallah, ti je smrti. Ovo je napisao tepsih Kur'ana, napisao imamo fit tariha radi Islama, i ubijan biva, i da toga je i kaže, reci la ilah ilallah, e ne nemošto buneš. Kad rekao, mi ova rekao, reci la ilah ilallah, tada moj sejid kudba rahmatullahi, ne je rekao riječi koje su jeli ostale ispisane koje će biti do sudnjih dana, a to je da mu rekao, kaže, ja sam ovde, i kaže, mi umiremo, umiremo radi la ilah ilallah, a kaže, vi samo svoje slumake punite sa la ilah ilallah. Znači preko svoje, preko vjere, preko govora vjere, znači punite svoje stomake, a mi kaže ovdje život dajemo, ovdje život dajemo radi la illallah. I zato Allah ta barakva ta'ala kaže, mi da mu'minina ridjarum sadaku ma ahadullaha Kaže, među vjernije ima oni koji su ispunili na zavjet koji su dali Allah. A taj zavjet koji su dali Allahu jeste da će biti na do kraja smrti. سيدوكنسرت بن سوو غوسدار سبحانه وتعالى zato vajajsa kojim se pomlaho pisanik kare salatu suno počinimo svoje govore ja i eldinamenu ta kullu haqatu qati wala tamut illa wa tuslu وفي منسبوته صلى الله عليه وسلم بيقولوا يش انمو اتني كعمراتي pravi muslimani znači da se čovek drži ove istine da se drži toga sedok nesretni svog gospodara subhanahu wa taala inama tbarak taala kaza fa minhum ومنهم ينتثر وما بدلو تبديله من جيمايونيكويتو شكا هو ما يتوى وما بدلو تبديله ايتو غانيستاني انسو وطاجيكستاني انسو ازميل تويستو استارلو صو نا تو مو غوورو صلاه الله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى ده ناسو تشني ادالي كويتشو استراتي نا تو مي كوي لينتشي نيسا برومينتي الله تبارك وتعالى غيري سيت تو نو بوزيشن الله سبحانه وتعالى إذا نشبرا بوط دي جمك اذا يسمو لي سيموني كوي a mi eto, Allahu Kadri da ovdje govorimo tu u prostorima mladih Musmana, jer iz ove organizacije je bilo dosta. Da kažemo ljudi koji su unom sistemu, koji su dali svoje živote za islam, za Allahu, te barak za tara koji su borili, koji su u zatvorama bili koliko, koliko su bili. I zato mi ponekad samo vođenji da kažem, damo tim zamjet, završiti, jer mi danas ponekad kažemo kako je teško. Znači kako je teško kako je teško ovo, znači je bilo puno, puno teže. I zato ako razmislimo, ako vidimo kako onda bilo biti musliman, sada kažemo faal Allah. Znači sad ima određeni poteškoća, ima alga, ima alga. Međutim sada je puno lakše nego što je bilo, nego što je bilo nekad. Pa da salađe šana u smirinima i da učinu sa neka žernate da nasiju u lakvu i šala okupi u kući vječnosti. Dolazim neke napomeni šta ovog.